Gafton de Fridolf jag sitter här hemma i föremål för allas uppmärksamhet och tissel och kasser Det viskas i alla bror och de tar stora omvägar runt mig för att jag inte ska höra Min hulda sväger Cecilia från Vadstena och hennes man Patrik deltar i sammansvängningen. Jag fyller 60 i morgon, det är det de viskar om Det känns ganska skönt att sitta så här ostörd i centrum för uppståndelsen Lugn och oberörd och oåtkomlig Lytta på dig Fridolf, sitt inte här och dröna Ut i man med dig, du sitter i vägen Ja men Selma Lilla, om jag nu tycker att det är skönt att sitta så här så Skönt och skönt, tror du att du får sitta och bruta ur som helst? Vet du inte att vi har 60-årsdag imorgon? Du får mm. verkligen ta lite hänsyn till oss också Ut i sängkammaren, så jag Jag vill inte se dig mer ikväll vi Selma ja, eller men nu tycker jag att när man ja, vad du tycker får vi tala om en annan gång <tryff> Jag har ju alla hyllningarna att tänka på. Jag ser så iväg med det nu. Ja, men Just så... har jag sagt. Cecilia Magan. Kom nu ska ni få se Vadå? Har mamma skrivit ett tal? Nej, en visa Till Fridolf Ja, vi ska sjunga den imorgon bitti hade jag tänkt Åh, vad jag är nervös Men varför ska du göra det så svårt för dig då? Det är väl inte nödvändigt att fånga för honom Fridolf väntar sig säkert att jag ska sjunga för honom imorgon Magan sätter igång nu en piano till. Vad är det för melodi? Ja, den är självklart Åh, vad jag är nervös Ja, det är jag också Du? Det gör ju det väl detsamma hur jag låter imorgon bittigt Ja men det är inte det, jag är nervös för lillens present Ska den lille knappen också komma med en present? Ja visst, och det är så hemspännande Och men lyckas det så vet jag ingenting som pappa skulle bli gladare åt nu, ska vi sparka igång då? Jag sjunger före och ni faller in som det faller sig Alla sånger som jag sjungit Med klandon klungit Från mig till dig och när nu du fyller 60 Har jag sagt text i en sång om dig Fast håren är glesa och grå Ska du vara min hjälte ändå Ja men mamma vad du kan Ja bryt mig inte Vä Vänta var var jag någonstans Du hade kommit till håret Fast håren är glesa och grå Ska du vara min hjälte ändå Fridolf är inte särskilt grå förresten Ja men jag måste göra honom lite extra gråhårig här För att det ska rima på min hjälte ändå ja, det ska vara du Selma som håller på att göra en karl gråhårig i 30 år För att få honom att passa till ett rim. Nej men tyst hyst <skratt> <skratt> säger jag När vi går i samlatrock Skådar jag stolt mot honom och Visst måste göra honom lite längre än han är också För att det ska För att det ska rimma på tropp Tyst Cecilia Nu kommer vi till refrängen Kläm in nu allesammans Det är jag och lilla Fridolf Det är Fridolf Det är jag det är ju inte klokt att vi alla tre sjunger Det är jag och lilla Fridolf Det är Fridolf, det är jag Det kommer att låta polygant tycker jag Vi kommer att låta som Den här trio'n har en sisters det, ja. För all del då Jag kan sjunga själv Det är jag och lilla Fridolf Det är Fridolf Det är jag Ut i sol och regn Och dimma, dimma Men det går väl inte i alla fall varför inte det då? Men det rimmar ju inte på Fridolf Kan du säga mig en enda vederlek som rimmar på Fridolf? Jag tänkte i tre dagar Sen satt jag dit dimma Ut i sol och regn och dimma Varenda timma Är jag både natt och dag Både vinter, vår och sommar, Och när höstvind blåser svag. Säger folket, se där kommer, lilla Fridolf och jag. du säg nu rent ut vad du tycker om visan, det ber jag dig. Ta inga hänsyn. Jag tycker rent ut sagt att den liknar höstvinden. Vad var det för fel på den då? Ja, men det där kunde ju varenda tant i hela Sverige skriva om sin karl. Ja, just det. Det finns ingenting av Fridolf och ingenting av dig. Ja, ja, ja, ja. Alla förslag till förbättringar ska väktas. Vi kan väl hjälpas åt alla tre. Inte jag, inte jag. Jag är för nervös för lillens present. Om oh, det lyckas? Jaha, får se här nu. Alla sånger jag sjungit med klang de klungit. Klang de klungit. Du har ju monterat in en hel klockstapel här i andra raden. Nej, låt mig tänka. God morgon, det är fridolf Klockan är sex på morgonen Jag har läggat vaken i en timme och väntat på hyllningarna De har inte kommit än Jag törs inte som någon Man måste vara klarvaken för att kunna vakna vackert och naturligt Och se riktigt överraskad ut så alltså vet man aldrig om man skulle råka snarka. Den vackraste hyllningsprosessionen i världen Skulle kunna snubbla över en timmerstock Undrar om Lillen är med när de kommer Tror jag Det är så här dags Kommer väl senare Nu hör jag någonting utanför Nu ska jag lägga mig och sova vackert Inte hopkrupen och hopsnodd Utan väl uppsortera med alla sängkläder på sin plats Så får de komma tågande med den stora överraskningen Som de har samlat ihop till En Så Så igen ja. Sover. Patrik Håll upp dörren är du snäll ja, Så sådär ja Kläm Selma så ska han få ett uppvaknande Fung för allt vad du är värt. Ja men skräm honom inte bara Ställ dig så att han kan se att det är du Selma Så att han inte hoppar ut genom fönster och chansar på ett brandsegel Tyst Patrik Ja lilla Cecilia Maggan Är du klar vid pianot Klara ja, sätt sitt igång bara Tänk en gång när vi var unga Du kunde sjunga en serenad, och när nu du fyller 60, har jag samma text till en sång så glad. Melodin, säger minst du den en, alla minnen som gömt sig i den, när du hör den åter då. Minst du ännu nej vi säger Sicilia, värsen haltar, det fattas en fot. Vi ska vara. Minnes du väl en grön bärsåg? Hon hurrar vi för Orsson När han har sin stora dag Och han skiner som en solsson Ta min till Orsson Den har blivit det ha Sjuksa en pils Orsson Att sorg vikar hela dag Ja, nu hurrar vi för Orsson Och han och sextioårsdag Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Tack allsammans, Tack, tack. Lillen och Valdemar hälsar. De kommer senare. Cecilia och jag gratulerar på det hjärtligaste. Nej. Har ni samlat till en kamel hos Ölsten. Mm, det är kamelhår och så skinn invändigt. Den fryser runt i. Tack, tack allesammans. Kära Fridolfs. När vi nu står samlade kring dig, dina närmaste på din stora dag, så är det tre saker jag vill framhålla för dig. För det första, att din vänlighet, din hjälpsamhet och ditt ljusa lynne alltid har varit en ledstjärna för oss andra. För det andra, att du skapar trygghet och värme omkring dig. Och för det tredje, att nu är du så god att upp sängen på eviga momenten, för det är tusen saker som måste göras. Tack, Selma Lilla. Det där kom från hjärtat, det hörde jag. Ja, och så tar på dig den svarta kostymen så slipper du byta sen, för den kan du ha hela dagen. Ja, Selma Lilla. Hur många blir det på middagen ikväll? Ett trettiotal. Det blir den största tillställning vi har haft här hemma. Men nu lämnar vi Frida så att han kan kliva av. Ja, tack ska ni ha allesammans. Jaha, det var så långt det. Stiga upp halv sju för att man fyller råd, är också nylikt. Svarta kostymer, men var hänger den då? Längst in naturligtvis Här har jag den i alla fall Jag har inte haft den på 14 dagar minst Vad, vad, vad, vad, vad Är det för någonting i fickan som är så tjockt? Nej, nej, nej, nej Nu, du det, det får inte vara så, oj, oj, oj, oj 30 bjudningskort i middag hos kontorschefen Olsson med fru Idag jag har glömt lägga på dem <laughs> Sen... Är du redan klar Det var bra du. Ja, Jag måste få låna telefonen var är den någonstans? Telefon, vad ska du ha den till Ja, den till, vilken fråga Jag ska spela jojo -jo med luren <laughs> Jag behöver telefonen just nu Det är tusen saker som jag ska ringa efter Ja, då kan jag tränga mig före för jag ska bara ringa efter 30 <laughs> Vad sa du? Ingenting, jag måste ha telefonen Vad Ska du ringa? jag kunde ha... Det kontoret Jocka sjuk på morgonen ja, ja, ja, jag ska tala med städerskan <skratt> <skratt> Vad vill du henne? Félmar Lilla I dig har en stor frågesportsledare gått förlorad <skratt> <skratt> Vad vill du städerskan fråga dig? Ja, det, det, det är hon hon hon har hon, det, hon, hon, är, hon är där idag. Och därför måste du ringa henne? Ja, förstår. Hon är, hon, är, hon, är, hon, är, hon är en sån ovanlig kvinna. För... Ja, det måste hon vara eftersom hon heter Ferdinand. <här> <här> är det Ferdinand idag? Eller i morgon då? <här> ja, det var det säkert, för då är det Ambrosius. <här> Så nu behöver du inte telefonen idag Men sen, Manilla, jag måste ja, ja, ja, Jag hinner inte höra på ditt struntprat. Har du glömt att vi är 60-årsdag i huset idag Och ikväll kommer 30 personer Och ska ha middag Det är väl roligt för förresten att inte en enda har lämnat återbud De tycks vara inställda på en trevlig middag Ja de tycks överhuvudtaget vara inställda mm. <här> Ja, jag glädjer mig väldigt åt att ha gamle Göransson och hans fru här igen. Det var så länge sedan. Ja, alltså, ja, jag glädjer mig då riktigt åt det nu. För det blir det enda roliga du får idag. Fridal, hör, hör du Fridal? Ja, perfekt. det var bra att du kom. Kom med mig in i mitt rum. Ja. Jo, jag läser här om horoskopet för människor som är födda idag Dagen har en stor överraskning åt dem står det Ja tack Patrik, jag har redan fått min alltså, du menar presenten Ja för all den också Ja äkta kamel Ja det tror jag säkert Vilket ögonblick som helst så får jag väl puckel också Men, Vet du inte nu, nu ska du få höra mer en viss person ska behandlas varligt om inte allt ska gå i kras Ja tack det vet jag Behandlar man inte Selma varligt så blir hon fantastisk på att slänga köksbordsliv Men hur kan de veta det? Ja det förstår du Det beror ju på vilken, vilket tecken man är född i själv är Jag är vattenman Vad är du sa du? En vattenman Jag har aldrig märkt Men jag själv då? En En oxe bara dina klumpiga skämt. Jag menar i vilket tecken är det? Ja, I oxens tecken, se själv här! Ja, visste jag. Nu måste du hjälpa mig med en sak. Så. Tisdagen är gynnsam för kärleksaffärer, står det. Ja, alltså, det är onsdag idag, så då har man missat det. Men pappa, nu måste du hjälpa mig. Titta vad jag har det en, är en massa brev. I bjudningskorten till middag ikväll, jag har glömt på Jaha, det, det blir en glad fest det, Har du sett all maten i köket? Patrik, ta nu de här korten ögonen böj och ta en taxi och åk runt och lämna de personligen så blir det evigt taxa Jag måste ju stanna förstår du och ta emot hyllringar och... ja, hit, hit, hit med brevna Vet du vad det står i mitt horoskop för veckan? Var inte rädd att räcka ut en hjälpande hand mellan tisdag och fredag det blir en bra lång hand det som ska räcka från tisdag till fredag Tack ska du ha i alla fall Du, du lyfter en stäm från mitt bröst Fick jag tag i honom som har skrivit horoskopen Så skulle jag kyssa marken där han går ja, Men de står ju skrivna i stjälorna Ja, det är därför jag aldrig har sett dem då Hej, är lite nässyn Men de går du va? Ja, ja, ja, det är ingen, ingen tid att förlora Hej, hej, hej Patrik! Patrik! Ja? Cecilia. Kom ut i köket du ska dra köttkvarnen Ja men Cecilia lilla du förstår att jag skulle Behöva gå ut på, på stan Ett lite ärende Vart då? Ja lite varstans Vad ska du göra där? De där två systrarna är då födda i samma tecken Ett frågetecken ja, Men varför svarar du inte Patrik? Ja, ja du förstår att jag skulle Behöva lite luft Nej, äh, Vad är det för prat? Kom genast ut och mal Ja, jag är ledsen Fridahl Jag ger mig tillbaka korten Men det är konstigt, det står ju i stjärnorna Stjärnorna känner inte Selma Cecilien inte. Fridolf, denna förmiddag Denna förmiddag När du står här framför mig Och fyller, fyller Ett länge känt behov Jag menar Jag menar, fyller 60 år Så vill vi representanter för kolonialvarubolaget Ge dig ett litet minne Tack, det är precis vad jag behöver det jag har en så dåligt ett minne eh, eh, Som kommer att eh, Som kommer dig att eh, Alltid eh, Minnas denna dag Usch, ja. Denna dag och, och, och därför så vill jag be dig att ta emot Detta guldur i guld Med en, med en guldlänk Av eh, samma metall mm. eh, Som En eh, påminnelse om Den gyllene höst som Breder ut sig framför dig Varsågod fridot nu har du någonting att titta på när du vill se vad klockan är slagen Jaha. Hon är precis åtta timmar och elva minuter i timmen I.E.K I.E.K, vad betyder det? Inte en chef. <här> <här> det, var, det, var, det, var det var skojigt Ja, kamrat, vi, vi är inte många här från firman Men jag, jag vill ändå be att, äh, att få utleva ett, ett fyrfaldigt bringe Bringe här. Hurra, hurra, hurra, hurra, hurra. Ja, tack tack, tusen tack för presenten. Åh, oh, det, det var så litet. Ja, tack i alla fall. Jag menar. Fridolf. Du måste hålla tack, dan. Ja, jag... Den bekanta av alla grader. Tiden går. Denna dag ska jag alltid minnas. Jag kan jag lova er alla. Och denna klocka ska alltid bli min följeslagare Hon ska visa mig dögen genom tidens ström Ja, hon går redan före, säger jag Och när jag drar till, mig tillbaka till pensionären Stilla, stilla liv så... du ska stanna hos oss så länge du lever Och, och sen så får du gå med posten <skratt> <skratt> än en gång, tack Som sagt, posten, ja Den ska jag aldrig glömma heller jag slutar med att, att jag utbringar ett Fyrfaldigt leve för jubilaren Han lever Nej men för Det är ju du själv Det är jag själv Vi i levet och Tack i alla fall Gustafsson jag måste tala med dig ja. Vad är det? Har du bil med dig? Ja. Så. Kan du fixa de här bjudningskorten upp mig Jag har glömt lägga dem på posten Och det är ikväll Jo det, det, det var snyggt Jag har aldrig suttit i ett De har redan slaktat den gädda kalven Eller vad det är. Och ågnas inte det här så... så står jag i tur Ja då. Ja jag, jag ska göra vad jag kan jag, jag kan nog inte åka runt men jag, jag, jag ska ringa Ja tack ska du ha Glöm inte bara nu hänger allt på dig Ja glöm Det är inte jag som har i ropat rekordet i glömska Det är du Ja det har jag i alla klasserna Men skynda dig nu Se på pappa. Vem tycker du bäst om idag? Morfar! Underbart, trodde att det går. Det kan inte slå fel. Jag har övat med mig i 14 dagar. Och när jag säger, vem tycker du bäst om idag? Så säger han automatiskt, morfar. Ja, och, och det är det första ordet han någonsin har sagt. Är det inte en 60-årshyllning som säger? Just det, och du, nu, nu ska vi överlämna det. Mm, pappa är där inne. Pappa! Jag pappa. men är det? Nej, men titta på den lilla ponken Du växer så du syns Kom, får jag känna på det. Oj, oj, oj, vad tung har blivit Jag kan knappt lyfta upp dig i knäet Ja, men nu är det gjort, kärva Lillen har kommit för att ge dig en present, pappa Present, lilla vadå? Mm, den kommer nu, Vad Valdemar Lillen, vem tycker du bäst? För, förlåt mig Olsang eh. Hej Fridolf Hej är det klart nu det var skönt Fast sen du tog hand om det har jag ju inte varit orolig Fridolf? Ja Jag glömde korten i bilen Ja men skynda dig ner och hämta dem då Det är två timmar tills det börjar Bilen är på väg till hennes hand vid det här laget Jag lånar min svåge den Hehehehe Hehehehe Hennes hand Ja, eller om det var en skyld svik Det kan jag ta reda på det åt om du vill Nej, det spelar ingen roll, tack i alla fall Lillen Vem tycker du bäst om idag? Hej, en moffa Hörde du, pappa? Hörde, då Vad Lillen sa vad någon som sa någonting? Bara snälla ta honom, Magga Jag tror ja. att jag ska... Ja ja, mm. ja, ja, visst Och idag, det kan man kalla ett fiasko ja, Men vad har det tagit åt tack? I <laughs> Om Fem minuter börjar 60-årsmiddagen För hon Selma Nu hon klätt i sin aftonklänning Den är ny för kvällen Den börjar två centimeter över golvet Och slutar alldeles för tidigt Allting hade vunnit på man har hållit Selma kvar vid golvet Och lyft klänningen två decimeter Den är knallröd När hon nu går omkring Och fingranskar det festdukade bordet liknar hon ett lyckat lägerbord Fast hon är söt i sin förväntan ja. Hon tror fortfarande Att det ska väl in 30 feststämda personer om 5 minuter. Det är alltså högt på tiden Att jag talar om för henne hur det hänger ihop Det har länge varit högt på tiden Men nu är det högre på tiden än någonsin Men det är frågan om hur jag ska säga det Jag måste ta det försiktigt Annars svimmar hon Jag måste ta det lite gradvis Men säger Selma lilla Ja, Fridals, vad är det? Tänk, tänk, om, tänk om de har fått en massa förhinder så de inte kommer. Skulle du bli ledsen då? Vad pratar du? har vi fått förhinder så hade vi ringt. Det stod ju på kortet. Ni behöver bara höra av er om ni inte kommer, stod det. Det var din idé. Ja, men, men, men det, det kan ha kommit någonting plötsligt ikväll. Ikväll? Ja. För allihop? Ja, just, just det. Ja. Vad skulle det vara? Ja, de kan ha fått ett plötsligt besök eller plötsligt solsting eller plötsligt... Ja, ja, ja, Det har bestämt du fått. Selma lilla, jag måste nog... Nej, nej, nej. Jag hinner inte nu. Jag hoppas Cecilia tog ut omeletterna. Selma lilla, det blir inga omeletter. Jag menar, de, de är förgäves. Lass, prata inte i nattmössan. Vi skulle kanske tagit oxfilé istället för rådjurssaderlöss. Selma lilla, omeletterna har du kokat för förgäves. Kokat? Ja, eller vad du gör med dem, jag vet inte... Och rådhusalen har du sadlat av för givet. Och sitt ner, Selma, lilla. Så ska jag säga någonting jag, jag vill inte sitta ner med den här klänningen onödan. Nej, och fråga är om du kan. Men nu måste jag få lov att säga. Vad är det du står och tuggar på? Du, du, du tror att om ett par minuter ska en massa stående glada människor välja in i vårt enkla hem. Ja, en sändning. Hör på, Selma. Ett ögonblick. Jag ska bara ställa mig på andra sidan bordet. Jo, Selma. Det kommer ingen om fem minuter, ingen om tio minuter, ingen om en kvart För jag har, jag står har... stå där du står Selma, vad? står där du står <skratt> <skratt> Inte ska vi gå runt på ordet, så här, inte För jag har ett ögonblick, jag ska bara, jag ska bara höja garden i en aning så... <skratt> Selma lilla, du har aldrig sett så få fänga i hela ditt liv och alldeles en rådjursarv som har varit mera förgävs. Jag har nämligen... Jag har... Jag, jag har alltså... Du har, nämligen, du har nämligen glömt att posta bjudningskorten. Vet du det? Det har jag. Hittade dem i din mörka kostym för tio dagar sedan. Och skrev Nej. nya. Ja, men varför skickade du inte dem du hittade då? Jag räknade ut att de skulle du hitta idag din slarver. Ja, kom ska du få se min Har du talat om det för honom nu Fridå Fridå får ta det åt dig Blir du arg Nej men det var ju bara skoj oh, Han blev arg Det var snyggt nu kommer han inte ut mer ikväll Nej vad du pratar, han kommer väl när gästerna kommer Inte när han ser ut på det sättet Han har inte blivit arg på det sättet mer än tre gånger förut på alla de här åren Och det tar dagar att få honom gå igen Nu har jag ställt till det snyggt Äsch vad är det för dumheter, gå in du och ryt åt honom som du brukar <skratt> Nej tack du, det skulle inte hjälpa, om. Vad ska vi nu ta oss till? Det var också en fånig idé av mig Jag har ju förstört hela hans sex just då Ja, vad ska vi göra nu då? Lillen, kom Lillen, vem tycker du bäst om idag? Mofa Vem tycker du bäst om idag? Stäng dörren Mofa Mofa mamma Vad är det han säger? Säger han inte morfar? Ja, det är det första ordet han kan säga Det är morfar Men det var morfar. väl bad Han talar rent i knappa året Åtminstone har han lärt sig de viktigaste orden Ja, vad ska det bli av honom? En liten fredsmäklare, Fridolf Förlåt mig Jag har burit mig väldigt tunt ord. Fridolf, svara mig, Fridolf Tack Oh, fan. Helma, om jag gjorde rätt så skulle jag. Dina gäster är här! Jag öppnar. Lillen och jag.